Det er mig. Nej, ikke der. Over i lokalskabet. Jeg er den lille lokale. Jeg står på den midterste hylde i det tredje skab. Jeg har en god historie at fortælle dig. Nu skal du bare høre. De søde og mega seje piger her fra Blokhinde vandt i skoleåret 15-16. En imponerende tredjeplads i håndbold. Jeg var meget stolt over at kunne komme med dem hjem. Men altså, det hele startede... Hvad har du gangen? Hvorfor prøvede du at bygge dem ind, at det var noget stort? Det er det overhovedet ikke. Det er det meget sejt, at drengene vandt femkantsligaen i i 2014. Så det er noget at fortælle om. Nej, nu må du lige. Hvorfor er det meget større? Ja, er det, det. det, det da meget er meget større. Hvorfor er det, kun det er bare det samme om og om igen. Jeg er så træt af det. Hvordan tror du det er at stå hernede? Folk smider affald på dig, mens du skal lytte til deres evige diskussioner. Mens folk går forbi og taler om dagligstolen. Hej, dig deroppe. Ja, ja, dig. Kan du ikke lige tage mig med op til dagligstuen? Altså, jeg ved godt, Jens jeg er en Men vil du ikke være rigtig sød at tage mig med derhen? Kom, bare tage mig op. Så skal vi bare op til dagligstuen. Jeg har altid drømt om at komme op i dagligstolen. Hver dag hører jeg musikken og lyden af natter fra. Men jeg har aldrig været deroppe. Ej, er det sådan det ser ud? Wow! Prøv lige se, hvor hyggeligt her er. er jo fuld af glade mennesker, der alle er her bare for at have det sjovt. Ej, bare det var mig, der var som soferne, Eller mig, der var som underkortene på bordet. Altid spille med. Altid værdsæt. Ikke som en skraldespand. Der er aldrig nogen, der lægger mærke til mig. Jeg har bare. Ej, når er det sådan bordfodboldbordet ser ud? Hver dag hører jeg folk gå forbi nede i pejsestuen, mens de snakker om, om de ikke lige skulle tage et spil bordfodbold. Kan du ikke lige tage mig over til bordet, så jeg kan snakke med det? Halløj eller alle jer fodboldspillere. Er det ikke fantastisk at være en del af et bordfodboldhold, der bliver spillet med så ofte? Fantastisk? Du må da være vanvittig. Hvad er det fantastiske med at blive spillet med hele dagen? Hvad er det fantastiske med at blive flået i, rykket i og sidde fast på en pind dagen lang? At der slet ikke nogen af der synes, det er fedt? Nej, ikke rigtigt. Eller spiller nummer 12 synes, det var fedt nok. Men så mistede han hovedet, så det gik kurs over. Hvordan er det så at være sofa? Det må da være fedt. Altid omgivet af glade mennesker. Altid. Fedt! Det må da være din spøg. Mennesker der evigt altid snod soven på mig. Og så brutter de på serien til at tale om Altid skal vi ligge og flyde. Det er svært at være sofa, det kan jeg godt sige. Der er altid kisteret i unokort. Altid fyldt med mennesker. Og de forstår bare ikke begrænsning på antallet af personer i hver sofa. Er det dig, der har det hårdt? Hvordan tror du så lige det er at være et unokort? Altid blive smidt rundt med. Og hvis folk så endelig gider spille med en, så slår de en og bøjer en. Dagligstuen er slet ikke, som jeg havde forestillet mig. Alle virker til at være sure på hinanden. Alle virker til at tro, at det her er det værste sted på jorden. Vil du ikke sætte mig tilbage? Kom nu. Bare tilbage der, hvor jeg kom fra. Aldrig i mit liv har jeg oplevet noget så crazy. Musikken var så god, og omgivelserne virkede så hyggelige. Men alle hader hinanden. Ingen kan enes. Nej, så hellere leve med de små skinnerier blandt pokalerne. Du kan bare sætte mig ned her. Her, stille og roligt. Mange tak.